Мішаного – 59%, темного – 31,1%. Отже, за Носовим на поділлі при значному зменшенні ясного типу і деякого темного багато, збільшується кількість представників мішаного типу. Вказівка ще відповідає загальній провідній лінії спостережень Носова, як про це буде йти мова нижче. Щодо характеристики українців поділля як короткоголових, то тут носів теж не тільки не розходиться з волком, а навпаки, що виразніше підкреслює брахіцефалізм українського населення на поділлі. Середній черепний показчик української людності на Україні вовк визначив як 834 За носовим перифічний показчик голови усіх досліджених українців поділля – становить 83,72 сотих. Все, зауважує носів, в більшості своєї вони є брахіцефали. У другій своїй роботі українці з Кубані, вміщені в збірнику антропологія річнику Кабінету антропології ім. Вовка за 1927 рік, Київ – 1928 рік, Носив, спираючись на матеріали вовкового учня Пахлова, так само, як і в попередній своїй праці, йде в основному в річищі вовкової антропологічної характеристики українського народу. Пересічний зріст кубанців він визначає як вище середній 1636 мм, за вовком 1709 мм. За показчиком голови, дані про кубанців Пахлова не суперечать даним інших дослідників. Що ж до порівняння з загальноукраїнськими, то, як це стверджує і професор Волк, кубанці трохи меншої брахіцефалії. Дані показчика лиця свідчать за те, що хоч між ними є невеличка різниця, але вона не порушує висновку професора Вовка про те, що кубанці прасічно вузьколиці. Нарешті спільні дані маємо про показчик носа скрізь кубанці вуськоносі. Такі ж і українці взагалі, тільки ступінь вузьконосости у них трохи відрізняється від загальноукраїнської в бік збільшень. Кольор волосся кубанців здебільшого темний. Таким чином підсумовує носів. Кубанці відрізняються від характеристики антропологічного типу українців вовка лише кольором очей в бік слабшої у них пігментації. Але лишаючись таким чином в обох своїх працях в межах головних ліній характеристики українського антропологічного типу, накресленого вовком, носів виразно розходиться зі своїм учителем у поглядах на антропологічну однорідність українського народу. Він заперечує її. «Ми мусимо, – пише Носів, – відзначити, що та однорідність українського племени, що про неї говорить професор Волк, на нашій групі подільських українців повного підтвердження начеб і не дає». «Безперечно виявилося, – продовжує далі Носіл що особливо в головніших антропологічних ознаках наша група подолян не являє якогось однорідного типу. Указуючи на елементи змішаності в пігментації волосся і очей, у показчиковій голови, зрості і тому подібних ознаках, Носів, коментуючи дані щодо пігментації, пише «Значна кількість змішаного типу 59% указує на те, що сучасна українська людність на поділлі має мішаний характер антропологічного типу, який зберігає собі досить велику кількість чисто темного типу і порівнюючи невелику кількість чисто світлого типу. Очевидно, підсумовує автор, тут ми маємо продукт змішування основного темного пігментацією типу з світлими Брахіцефального, можливо, суббрахіцефальним, у всякому разі не доліхоцефальним, високорослого – середньорослим.